Di zo i cantor, Que s'aco con el tango com Madre miona llorando sua amor. Seguim a la de Ràdio Pela i avui és un plaer parlar amb un dels integrants d'aquesta de, ja legendària formació de casa nostra eh, perquè ens l'estimem moltíssim, que són els eh, Cremats M'agradaria que haguessin vingut tots, no hi haguessin cap vingut possiblement però amb el Narcís en fem més que, que suficient Narcís Barri, bon dia Bon dia, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé En plena dinàmica de, de nou disc d'aquesta formació, oi? Sí, de fet el... Uh... El disc ja va sortir a finals de juny, però... Té un recorregut ja. Sí, el que passa que els concerts d'estiu no van tenir temps de, de fer una presentació com Déu mana, i a part, bueno, ens venia de gust fer un concert de veritat, que diem nosaltres. Un concert de veritat. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, al Teatre Municipal de Palafrugill, tenim el concert de presentació del darrer disc dels Cremats, que a més a més fan història per als... Ostres, molts anys ja que fa que... 23. ...que actueu, eh? 23. I sembla mentir això, que quasi que acabeu de sortir de l'escola. Home, ara ja no, eh? Ara ja no. No, no, però ens ho sembla, eh? Sí. Allò que el temps passa, és una cosa que diem així en plan... ...en plan collonar, precisament moltes vegades, però que déu nhi Senyal que ens conservem bé. Tu sí. Menys de veu. Narcís, parlem una mica d'aquest disc o parlem primer del concert Com anirà aquest concert? Serà un gran èxit? Serà un concert de presentació del nou àlbum? Tindrem sorpreses? És un concert uh, fet i pensat per després extrapolar-lo a un altres teatres de país que ja tenim més o menys tancats per la primavera del 2020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 concert d'alçada, de fet d'alçada vol dir que a part de la instrumentació normal dels cremats, el set de percussió és molt més gran, en Coco porta el piano tenim dos col·laboracions de cordes que ja estan al disc però que mai s'han pogut escoltar, que és una violinista que és la Tamara Canyo, una violinista impressionant que s'ha fet un espai a la seva agenda perquè volta per tot el món tocant i llavors hi ha l'Anna Cané, una professora de l'escola de música que el xelo també col·laborant i per posar en pràctica i en marxa el disc també hem, hem fitxat un guitarrista que és una, una bèstia de la guitarra crústica que és en Jordi Carles un tio que ha fet molts bolos i ha tocat amb tothom d'aquest país per aconseguir almenys l'efecte sonori el que nosaltres teníem al cap quan vam grabar el disco no? Sembla mentida per, per la gent que es podria pensar que estigui fora no? de l'ambient musical dic, però els que són els cremats, que són molts encara necessiten això que faci un solista que rodegi d'altra gent, però vosaltres sou molts no? i a més a més el que has dit tu, toqueu moltes tecles i sou molt bons músics Well, la, idea, la idea és que el disc és un disc molt gran, uh, acústicament parlant, o sigui, és un disc molt ample, on hi ha molts matisos, on hi ha molta instrumentació que, que, que dona colors, textures, i això, uh, si ets... Nosaltres som un grup que sempre diem orgànic, no? que no portem res amplejat, que no portem res... Uh, de moment, de moment eh? no t'ho dic que el, el pròxim disc no hi hagi electrònica, però no portem res disparat i per tant necessites eh, dos mans per cada instrument i, ca, i cada persona no pot tocar més d'un instrument a la vegada i la idea és fer un espectacle molt gran. A més a més, tenim la sort que l'amic Agustí Fernández del Teatre Municipal també s'hi ha implicat moltíssim. Hi ha una sonografia i no hi una melodicació especial pel concert i per tant eh, el disc, evidentment és la presentació del disc aquest el desperta, però també hem volgut recuperar el vintage de fa 3 anys perquè no, de fet és un disc que no l'hem presentat mai a Palafrugell, el vam girar per tot Catalunya però el disc no el vam fer a Palafrugell i per tant hem fet una fusió d'aquests dos treballs un concert que serà intens en, en quant a densitat sonora com he dit, i també llarg un, un espectacle que ens fa molta il·lusió i que, porta, que portem temps preparant bàsicament perquè d'això no han de sortir més concerts en, en teatres tot és un espectacle pensat en teatre pensat per les prestacions dels teatres Els Cremats té aquesta doble vessant no? de, la deixeu un conjunt que no m'atreveria mai a qualificar de quin tipus musicals perquè això de les etiquetes a vosaltres no us va sou un grup de veneres amb el seu moment i amb, amb algunes actuacions teniu aquesta doble vida no? El que deies tu i triple de... i quadriple, <sindicament> depèn o sigui, és com en Groucho Marx, jo tinc uns principis però si cal en tinc uns altres amb això aplicat a les, si a les etiquetes te l te l think, no? musicals musicals el mateix. Uh, depèn de les ullides que, que t'escolten. Nosaltres sempre expliquem que, més o menys, cada any fem un o dos concerts a França i ells no saben, molts no saben ni el que són les avaneres. Nosaltres ens etiqueten com a folk o world music i, de fet, el nostre repertori, nosaltres, a dintre del nostre repertori sempre... Tenim de tot. Tenim música llatina, tenim música mediterrània, tenim música... El que ens ve, perquè nosaltres no ens encarcarem Quan componem o quan fem la versió d'algú, ens deixem anar. I el que surt, surt... Uh un dels singles que no sé si heu pogut veure per les xarxes socials, que és un vídeo que hem, que hem penjat darrerament que es diu Collonar. Dona, Collonar parla de l'Empordà, però el ritme de fons és un rigui jamaicano, o sigui que, que, que ja, això ja és una collonada per si sol, no? Eh, i, I què passa? No passa res, no passa res. Eh, al final les coses entren per l'orella i si estan ben fetes i, i tenen rotllo, tenen sentit, doncs és el que ens, el que ens adona. No ho dic pas en l'aspecte de, de que passi algo, però vull dir que, és clar quan us lloguen en un lloc que sou de veneres, quan us lloguen un altre sou, el que diguis tu, Fall Music o World Music, i quan us lloguen amb un altre no saben, no saben ni què sou. No? Sí. Uh, I i d'altres es poden pensar doncs, que escoltant aquestes cançons, com El Collonau, unes altres, doncs mira, un grup de popero doncs sí. uh, refrescant. Nosaltres hem, ja alguna vegada hem parlat, Rafael, o sigui, moltes, nosaltres moltes. hem fugit del tema de la marca blanca, no? En recordo que, que sí, hi ha molta gent que es coneix com un grup de maneres, i ara com que ja ens han escoltat, un grup de maneres diferent. I cap problema, perquè nosaltres el gènere i el... El gènere del cant de taverna, que ens agrada dir més que les havaneres, que les havaneres en si és un tipus de cançó, eh, la disfrutem, la cantem mm. i, i, i, la, i, la, i la fem molts escenaris. De fet, els principals concerts que fem a l'estiu, a l'estiu, en el pic de l'estiu, són la gent ens lloga per fer les havaneres que fan els cremats, no? que és una cosa diferent. Però el nostre repertori va molt més enllà i el disfrutem i jo crec que la, el fet de que hi hagi tanta barreja també fa que els nostres concerts siguin molt més diversos i dinàmics que la gent no tingui una certa monotonia que de vegades és acusada al món del cant de taverna no? mm -hmm. uh, Parlem una mica del, del disc que a part de tot això que ara mateix ens comentaves que de fet, en el qual també, i molt orgullosos inclueu Avaneres sí, eh? sí, sí, sí uh, sempre, sempre hem procurat, acceptar un disc que vam fer un disc tot sencer d'autoria pròpia que es deia Formigues fa temps Uh, en els discs que fem sempre intentem cloure una o dues havaneres uh, per exemple una de les avaneres sempre intentem és intentar recuperar alguna manera d'aquelles que no coneix ningú i, i, i portar-la al nostre terreny en aquest cas també hi ha sigut uh, i llavors hem agafat doncs, una havanera clàssica uh, atès la sonoritat i la densitat sonora i la canya que tindrà el concert perquè ja ja anticipo que és un concert molt canyero aquest concert no tindrà avaneres en n'hi haurà una i prou però que a més a més amb una rècord molt especial amb, amb xelos i violins i coses d'aquesta o sigui que, que, que qui la conegui la podrà intuir però que no, no serà la sonoritat típica de les avaneres Triem a una de les cançons del disc i parlen d'ella que l'escoltarem un moment El disc es diu Desperta Per què? Desperta es diu perquè probablement era de les cançons en eh, quan a la temàtica ens feia més il·lusió promocionar la, la, la, la, la cançó la va escriure l'Enric, l'Enric Ferrer el meu germà, una cançó dedicada a la seva filla i la cançó explica eh, quan un pare li diu a la filla M'agradaria molt que quan tu et facis gran siguis lliure pensadora no, te, no, no, no estiguis encarcarada amb el que te diuen els que manen ni els que són més grans que tu ni els que teòricament tenen més poder que tu i en els temps que corren eh, aconseguir que els nens no estiguin adoctrinats o que els joves no estiguin adoctrinats, inclús els adults no estiguem adoctrinats, és una fita important, el lliure pensar i el tenir criteri per decidir el que és bo o dolent per tu no en funció del que et diuen sinó el que creus tu no? I ens agradava molt aquesta temàtica, ens agradava molt aquesta temàtica, la cançó és preciosa i aquesta és una de les cançons. El disc està composat de dos tipologies de cançons, unes que són cançons pròpies, a la meitat, i l'altra que són versions, una cosa que nosaltres defensem bastant. I per tant, et diria El desperta, que és una cançó tranquil·leta, una balada molt xula, abans hem comentat el Collonà, que és un rigui divertit i que més és molt empordanès i que explica mm. aquest sisè sentit que tenim nosaltres. Nos fem una cosa i escoltem sí. el desperta. Com vulguis. Jo et canto una vanera d'un somni que vola bé jo et canto no crec en sirena ni en princes que de salvar. Jo et canto una vanera d'un somni a punt de salvar. No deixis que et posin fronteres Mollla que privin volar No deixi que et posin frontera Ni molle que et privin volar no Pre prepara't que vénen curves tu i jo sense por revela't trenca les norms Avui vas sobrada de polvora, desperta bonica i prepara per la llibertat. Revela't que et els besos, no facis cas d'aquest pureta que et diu com aquesta manera. S'ha de cantar, jo et canto. Nena, que quan et despertis el somni es farà realitat l'infant esmicola l'argila, braçol del cremà desperta, refes el dia fes un murt i a la rutina desperta bonica i prepara't per Desperta amb els cremats aquesta cançó de la qual ens parlaven Narcís fem una mica més d'aproximació al disc i després escoltarem alguna d'aquestes altres perquè ens ha parlat de versions vosaltres sou un grup que, que ha fet moltes versions al llarg de tots aquests 23 anys i, i magnífiques, recordo d'un treure la veu d'en Sajmo i aquestes coses que fèieu eh? ja, ja no ho això? No, no, bueno, anem canviant de fet, uh, uh, recordo al principi que fèiem molts sons cubans, ara en fet uh -huh. menys també anem, anem anem intentant descobrir... Com es deia, aquell primer disc? El, en el barrio la Cachimba. Ah, exacte. Ja em sonava la Cachimba sí. del Zumpapa, però no era això. No, no, no, en el barrio la Cachimba, que era una frase d'una cançó cubana, que, per cert, com que també recobrem grans grans clàssics del, del, dels cromats la, la farem, aquesta, aquesta, la farem. Sí, el concert també hi sortirà, sí, sí, sí. De, recorda els, sí. els orígens, eh? Sí, sí, sí. Bé, bueno, hem recuperat... 4 o 5 cançons que tenen 20 anys d'història i que els hem, hem fet un refresh, que es diu, no? I els hem posat a l'escenari perquè també la gent ho demana, no? Les cançons aquestes més, que més hem rodat al llarg d'aquests 20 anys. Quan estem parlant d'aquests 23 anys enrere i fas una cara, doncs, no sé, d'aquelles de, de recordar, content. De... Hòstia, és que té molt de mèrit, eh? És que som una família de sis, eh, que no tots hi som des del principi, però però és complicat eh? la carretera, furgonetes, peres proves de so, concerts que, que les famílies s'aguantin si hi ha una família normal li costa aguantar-se, una família musical també, i, i dels sis, tres hi són des del principi, però els altres tres n'hi ha un que fa 14 anys que hi és, l'altre fa 6 vull dir que, que som estables en tant que ens entenem molt uh. Com van-ho començar? Uh, els, els tres que hi sou, uh, qui sou, que creu, sí. tu, en Coco... I l'Enric. I l'Enric. I després uh, va plegar gent no? pel camí, també ho va sí, agafar. Sí, clar, és la vida, és, uh, hi ha gent que té prioritats, a vegades les famílies... i el, el Tenir fills també és una cosa que, mm. que fa que sí, a vegades compaginar difícil el tema de sortir a les nits, fer bolos, voltar per tot el país, arribar tard a la nit, a vegades és complicat. Però tots els músics que han passat pels cremats, tots... Ningú ha plegat allò emprenyat sempre ha sigut una rol de maduresa i mireu eh, tenim també els, els rols i la, o sigui, el grup té unes normes molt marcades i per exemple en els cremats només es pot plegar el setembre. És una norma o sí sigui, el setembre eh, només es pot plegar al setembre perquè perquè et dongui temps a, a preparar la temporada, i així ho ha fet tothom i, i és una cosa que, que ha funcionat molt i i són 23 anys de, de molt de treball, de moltes anècdotes, de, de molt de canvi d'edat. De fet, jo vaig començar quan tenia 20 o 19, i ara en tinc 44, o sigui que... que... O 22, ja no sé, la resta eh, ja no sé igual, fer. Amb... Però vull dir que... Sóc de lletres, no? De tam També eh, canvia eh? molt la teva, mm. la teva vida, la teva manera de veure les coses. Ara, ara, simplement, ja som gent més madura, i el que anem és a disfrutar molt, fer la feina, però anem a disfrutar molt, i aquelles pretensions que tenies quan eren joves, ja... ja ja s'han oblidat, no? com si diguéssim mar. Heu arribat amb el punt d'editar aquest disc després de 23 anys. que hi ha amb aquest disc dels cremats de sempre? Allò que dèiem, eh? una cosa és que, que sempre podràs identificar una sonoritat molt particular, una sonoritat molt pròpia, eh les veus són, evidentment, el que destaca més de la personalitat de, dels cremats, però també, per exemple, la percussió és molt coneguda, la sonoritat, la manera que toca en Charlie és molt especial, uh, i llavors uh, els arreglos, els arreglos són molt, molt nostres. Jo crec que una de les coses que t'es cremats és que quan escoltes, de seguida notes que són els cremats, que és molt, molt difícil no reconèixer-los. No? I, I això és el que hem mantingut. L'altre és l'exigència. Nosaltres no, no ens considerem, no som exclusivament professionals dels cremats, però ens considerem professionals de la música i, per tant, no, no fem segons què d'a l'escenari. Escolta, tu, vosaltres que teniu allò que malament, però es diu enxuf, eh? Ja podíeu fer el que està tan de moda, que són els cremats sinfònic. Bueno, no, ja, ja, ho, hem fet. Sí, ja ho hem fet. De fet... Eh... De fet, vam mantenir un projecte que vam fer vuit o nou concerts, no sinfònic amb corda, però vam fer-ho amb, amb la principal de la Bisbal, que es deia la banda del País Petit, i allà fèiem una, una repassada de música catalana des dels anys 60 fins a dia d'avui, amb uns arreglos molt potents del mestre Cassú, i ja ho era molt, això ja ho era molt. fer eh, una cosa simfònica o tens una subvenció o ets molt conegut o tens la capacitat de vendre un concert. Soc sincer, eh? nosaltres no el tenim eh? Eh, més de 600 entrades a cada concert o, o, o més de 1000 entrades. O, o això no t'ho pots permetre,. No? Què és els cremats dins la música popular catalana ara mateix? On t’està? on, on te podríem estar? Mm, perquè demanda en teniu? Nosaltres és que... Ara mateix som un grup que vol fer música i disfrutar de la música i que els que ens escolten disfrutin del que fem i prou. O sigui, no, no tenim cap mena... De... És un hobby? Però no, no, no, tant, no, no és un hobby, no és un hobby, siguem realistes. No. És, un, és, un, és una professió, és un ofici. com jo dic que no som professionals estrictament és que no ens podem guanyar la vida com a professionals. Però, per exemple, nosaltres sempre hem, hem prioritzat que l'escenari soni una cosa compacta, que no reduï músics. Nosaltres no cedirem mai el fet d'anar amb un escenari 3, perquè els cremats són el que són, i per tant hem sacrificat guanyar diners eh, perquè la cosa soni més, podríem optar anar a anar menys a l'escenari i, i els sous serien més generosos, però nosaltres creiem que, que, que respectem la música i, el que, i, i la nostra fórmula, si no la poses amb aquest format, no funciona llavors els cremats a la música catalana som una formació més honesta que ens agrada que la gent que ens escolti el disfruti i bueno, i, i, i depèn de l'època hi, hi ha hagut èpoques que han sigut molt poperos, hi ha hagut èpoques que han sigut molt i hi ha hagut èpoques que hem sigut molt cubanos de fet, de fet recordo fa 6 o 7 anys que fèiem molts concerts només de música cubana només de música cubana uh, Ara fa uns anys que ens estem tirant més per la rumba, ens estem fent molta fusió, eh, estem... ens agrada molt descobrir coses en aquest disc del Desperta. Tenim temes d'Uruguai, tenim temes de Mèxic, tenim temes... Eh, coses que descobrim. També ens agrada pujar la onada de les noves tecnologies. De fet, dos temes que tenim al disc són producte de gent que ens escolta de l'altra banda del món, que ens diuen... Mira aquesta cançó que us aniria molt bé. De fet, el, el darrer tema del, del disc es diu Montevideo, que són d'un grup uruguai que es diuen Agarra te Catalina, va venir de, no sé si de YouTube o d'Instagram, una persona que ens segueix per la sarses diu «Suenen igual que Agarra te Catalina». Nosaltres quan ens pensàvem que era una broma. I, i no, no, i era un grup que ho foten de nassos. I vam treure aquesta cançó, que a més a més és una cançó quasi bé com un himne. I... I, i la nostra vida funciona per això per impulsos, per el que ens diu la pell la sensibilitat, també el que et deia abans, eh, ens agrada compondre i som autors, entenem que només ser grups de, de festa major, dels grups de cant de taverna, els grups, són grups de versions, excepte algunes excepcions, si o sigui, tothom canta cançons que han composat tres persones nosaltres sempre hem volgut fer una barreja eh, cançons pròpies que de vegades són molt difícils de defensar perquè ningú els coneix i per tant són complicades i te'ls has de guanyar al públic i, i versions, moltes vegades les versions, la gràcia que tenen les versions dels cremats que no s'assemblen a l'original són versions portades al nostre camp i fetes ja quasi bé com cançons pròpies, no? Aquestes són les maques, no? Les que tot fa Steve. Sí, bueno, es que, és que si fas escolta. una versió clavada no té gaire mm. sentit, no. Precisament parlant de versions, has parlat d'aquesta peça que que ets a compasar que m'ha meravellat, aquesta que, que ens venia des de l'Uruguai, eh, i que no he escoltat l'original, culpa meva, o sigui m'ha agradat tant la vostra que no he anat a escoltar l'altre i ho hauria de fer-ho. Hauria clar. de fer-ho, com a no? persona que estimula música, ho hauria de fer-ho, però hi han altres versions, com per exemple, eh, d'una família com, si la, com la Ferrer de Palafrugell és la Verdegí eh, sí, sí. uh, Parla'm una mica de per què heu fet aquesta versió i quin, si teniu vincles amb, amb aquesta família nosaltres, eh, jo sóc company de l'institut del compositor de la música, que és en Lluís Alzina. En Lluís Alzina és un becanar que va venir a l'Institut de Pagafugil, que té la meva edat, un gran guitarrista, un gran músic i ara un gran professional de, de moltes coses, de mitjans, de comunicació, televisió, etc. I aquesta gent vam fer una cançó preciosa, una cançó que nosaltres sempre la teníem en cartera i que no ens atrevíem perquè era una cançó molt exigent. I un dia vam decidir, bueno, doncs l'aprovem i intentem defensar-la. Eh, i com que fèiem molt de temps, i potser hi ha noves generacions que no l'havien escoltat, vam pensar que que seria interessant recuperar-la. Nosaltres l'hem fet diferent. Allò era una balada preciosa cantada per una veu, una veu impressionant com en Jofre, que també el coneixem, i l'hem convertit en una, en una cançó, quasi un son cubà, un son cubà, la versió, hi ha un piano tombant, hi ha, hi ha uns arreglos molt diferents a del que és l'original, seguint una mica el que parlàvem, no? que les versions han de tenir alguna cosa pròpia, i si agraden bé, normalment les versions no caben, sempre és millor l'original però si te la fas pròpia i, i li dono un segell propi, doncs és com una cançó nova no? Podràs cosar-me per parlar Potser de coses sense ser Que em farà mal Si sóc estrany noi sense fons o simplement sóc diferent, digue'm-ho mutu No són rons, però consistents, ja crec que no, no ens coneixem. Faig cas al cel. O els teus ulls clars, que em fan pensar com sortiré de la foscura. També, també hi ha una versió impressionant, que aquesta sí que uh, fins i tot l'autor ens ha aplaudit, que és uh, l'Alguer del Xarango, els van fer al meu poble, que és una cançó que ens ha sortit molt bé, I, i sempre tenen... La raó per la qual fem les versions sempre són curiositats. En aquest cas és que l'Alguer ens va reconèixer ell mateix que el meu poble, una cançó del primer disc del Xarango, si no m'equivoco, del, dels primers discos, eh? no me'n recordo, el segon, ara no, no, no ho tinc clar... Uh, estava inspirada de la balada de Lucas. O sigui, la, la primera part estava inspirada a la balada de Lucas perquè aquesta cançó el dia la va compondre, composar perdó, a Menorca. I llavors va sentir allò i, i, i ell, de fet, va ser ella A través d'una mica ens va dir, hòstia, ens molt il·lusió que la féssiu i dit i fet. Esmullant el meu poble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 que ballen nens petits, senyores i senyors. Valla diu, el Els que avui ja no hi som. Entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I a mig de la nit que em la plaça, totes com allà. Aquí el temps no passa a mig de la nit que envolta la plaça com quan érem petits com quan érem petits Queda't avui a casa que potser demà no ens podrem trobar balla aquesta nit tal com ballaríem sempre que potser demà i mi, com si et quedessis per sempre. meu poble de Xerango. Hem fet un repàs a les versions d'aquest disc però també m'agradaria demanar, avui estem repassant per cert, per si us acabo d'incorporar tard amb en Narcís Ferrer, el disc que, que, que ha publicat aquesta formació de Palafrugell, de la qual ens sentim orgullosos, que són els Cremats i del concert que aquest dissabte 14 de desembre tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Municipal i al qual, òbviament, esteu convidats amb l'entrada, d'entrar-hi a dintre i de veure'l, però sí que m'agradaria parlar una mica de, de les vostres cançons del disc, qui és l'ànima mater en concepte d'agafar el bic i començar a escriure o sou tots una mica plegats, com ho feu? Bueno, nosaltres sempre, els cremats sempre ens han, alguns que ens han volgut fer catxondeu i collonar, sempre ens diuen que som molt assemblearis i que som molt comunistes i que no prenem mai decisió. Sou la cop de la música. Bueno, de fet, és que no, avui vinc sol, però perquè ha sigut les raons de personals i de gent però som no som gaire, gaire, per no dir gens, individualistes, de fet si tu mires no veuràs mai una portada amb el cantant o no amb els cantants sempre, o, o hi som tots o no hi som cap uh, i poques vegades ens veureu amb en un escenari sense que siguem tots, per tant som una banda, un concepte, no, no, som un, no tenim uns egos gaire gaire desenvolupats, que això sovint es dolena eh, per la música perquè la música reclama tenir l'ego molt, molt elevat. Uh, la composició. La composició és un, un procés molt heavy entre nosaltres perquè tenim tanta confiança que rajem molt de cadascú i som molt exigents. Llavors, hi ha disc, per exemple, uh, que hi ha, uh, Jo, per exemple, tinc la sort aquest disc de poder col·locar dues, no col·locar dues. de les cançons que vaig fer, algunes s'han quedat a, a la bassura, al calaix, així. N'he col·locat dues. Una altra l'ha col·locat en Coco, l'altra l'ha col·locat l'Enric. L'Enric dos crec. sí Va, Llavors, Uh, composem tots, tots una mica I cadascú té el seu estil no? uh, De fet, també hi ha cançons Per exemple, jo una de les que ens he posat I posat la música i he robat la lletra D'un senyor que en sabia molt poc Que es deia Miquel Martí Pol vale, Això és ironia, eh? Uh, que quedi clar Se suposa, eh? Si no, ja pots marxar d'aquí No, llavors uh, no, és, no és una qüestió de Que algú agafa el timó per exemple, sí ha rols molt marcats sí, per exemple, l'Enric Ferrer és el que procura i porta més el timó a l'hora dels arreglos no? una cosa és escriure la cançó i l'altra fer els arranjaments mm. uh, cadascú tenim uns un rols i unes... llavors la, la part de percussió s'encarrega més en Charlie, cadascú té una mica la seva, la seva competència i som un grup molt coral a l'hora de composar Qui ha estat l'encarregat doncs, de fer conèixer la resta de països catalans l'art de collonar? L'art de collonar soc jo <laughs> de Collonar soc jo I, i a més a més és molt curiós eh? com aquesta cançó està agradant molt quan han fet concerts i l'hem portat aquest estiu d'aquest disc, algunes cançons ja les hem rotat molt, altres que són inèdites i no, no han sonat gaire o gens, uh, és molt curiós perquè no, la gent no sap el que és Collonar la gent no en sap, o sigui, la gent es pensa que és una paraulota, es pensa que és un... Eh, fins i tot la cançó diu, no, collonar no és vacil·lar, tampoc és escarnir, collonar només collona qui s'estima i qui t'entén el llenguatge, no? I això costa molt d'entendre. Algunes zones del país, quan jo he dit que collonar és un sisè sentit que tenim els empordanesos i que no tenen els altres, s'ofenen o diu no, no nosaltres també ho fem, això, però és diferent, no? Aquell del collonar fi... Se'n foten. Sí, ho interpreten com sí, sí, no te'n fotis sí, sí. I, i, i és una cosa que és molt pròpia eh, que, que nosaltres feiem molt de temps que, que volíem posar-ho en una cançó, s'ha de dir eh, però que és difícil d'explicar la sensació i un cop vam llegir també, s'ha de dir, eh, el, el pas definitiu, un dia vam llegir el llibre de l'Adrià Castell, l'Adrià Pujol, perdó, i que també parla de l'art de collonar i de penso que si la carpeta de l'Ava, si no m'equivoco. Uh, I, home, aquest tio una bèstia escrivint i aquest sí que té tots els matisos del món per explicar el que és collonar amb una cançó més difícil però bueno, jo crec que ho hem aconseguit molt no? que és aquella reunia fina aquella cosa que, que que qui ho vol entendre ho entén i qui no ho vol entendre no ho entén no? Però, però collonar és una cosa que hauríem de mantenir bastant en aquest país i que no s'hauria de perdre el que últimament estan fent és collonar-nos a nosaltres eh? També. a Per d'això, que en diríem pla d'això? Va, és que això és escarnir el que ens estan fent és un escarnir no, no és collonar <ríe> <ríe> doncs amb, amb collonar estarem arribant al final d'aquesta xarrada que hem mantingut amb Narcís Ferrer Narcís hem parlat de moltes coses però jo m'agradaria que tu tinguessis l'última paraula la meva última paraula és veniu al teatre perquè és un concert que no heu vist mai o si sigui, els que heu sentit moltes vegades els cremats a l'aire lliure no heu vist mai els cremats en format teatre tal com el plantejarem aquest dissabte és un concert amb una sonoritat impactant, ja us ho dic jo, que, que només de començar notareu una pressió sonora important. No vull dir soroll, eh? vull dir que hi ha molt volum global de sonoritat, o sigui, no eh, el fet que hi hagi dos guitarres permet tenir uns arreglos que els disc tenen i que no hem sentit mai, i a més a més hem procurat que sigui una festa, una festa sobraran les catires del teatre bàsicament, perquè ens en tanquem acústicament el teatre és bo si tens un bon equip, sí si ten... I, cre... i el tindrem el tindrem el tindrem. Uh... jo crec que disfrutareu molt no... a més a més hem posat uns preus que ningú es podrà queixar uns preus de 10 euros l'entrada i 15 amb el disc inclòs o sigui, la nostra voluntat no és atracar la gent sinó la nostra voluntat és empanar el teatre i que vingueu a disfrutar-ho perquè portem molt temps treballant-te a aquest concert i perquè serà una bomba i ho espero. Moltíssimes gràcies per haver vingut i queda pendent, una vegada més, una xerrada en tots tres, amb els tres veteranos. Riuràs veure... molt. Et sentiràs no, no, aquesta, collonat. Deia, mira, eh, ens hi posarem amb en Robert perquè eh, necessitaré ajuda. Ens hi posarem tots aquí, almenys entre tots cinc. Eh, també li farem entendre, com que ell no és d'aquí. Bueno, jo crec que, entendre, que ja, eh, ja, fa ja... Temps, ja fa temps que és aquí i ja ja també entén aquest sisè sentit del collonat. Sí, sí. Doncs eh, que et vagi molt bé, que us vagi gràcies. molt bé tots plegats i que feu el que pugueu. Ens veiem dissabte. Sense collonar-te adeu la quinta essència del nostre país és encapita en del seu quadern gris un sufragi pompós i molt precís i vostè és un gegant potser un pèl petulat cada de molt frustrants. Ei, ei, torrai, quin diu quin tio. Ei, ei, torrai, quin diu quin diu Aquella cita que un dia ens escriu en el moment de posar un adjectiu darrere d'un substantiu Sempre he divagat M'he sentit un covard Raras vegades Ho he encertat. Què diu? Què diu? Va, va, va Prou de collonar Què diu? Què diu?